Bismillahirrahmanirrahim Al-Syahid Abu Musab Zalkawi berkata Wahai Mujahidin Janganlah kalian berasa sepi dengan banyaknya jumlah musuh Dan sedikitnya jumlah kalian Betapa banyak kelompok yang sedikit Mampu mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah Dan Allah berserta orang-orang yang sabar Nabi kalian dan para sahabatnya dahulu menang dalam perang badar Sementara jumlah mereka lebih sedikit daripada jumlah kalian Begitu juga dalam perang muktah, kodisiyah dan lain-lain Sampai di situ perkataan As-Syahid Jadi akhir dalam hal ini Wallahu'alam bisawab As-Syahid memberikan nasihat kepada para Mujahid Supaya Mujahid tetap merasa kuat, tetap tidak merasa lemah Mereka tetap Maju dalam pertempuran Maju dalam jihad fi Dan tidak lagi memandang ke belakang Dan mereka tidak menjadikan Sedikitnya jumlah mereka Sebagai satu alasan untuk Menghadkan pergerakan Melunturkan semangat juang Yang ada dalam hati mereka Ingatlah Bahawa jumlah kita ini Bukanlah satu penentu Dalam hal Menentukan kemenangan Atau kekalahan Banyak kelompok-kelompok yang kecil Dapat mengalahkan Kelompok-kelompok yang lebih besar Ini seperti mana Yang telah Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah Dalam ayat 249 bilamana Allah Ta'ala firmankan A'udzubillahimina syaitanirrojim kami fi'atin qalilatin galabas fi'ah Galabas fi'atan kathiratan bi'ithnillah Wallahu ma'asabirin Betapa banyak kelompok yang kecil mengalahkan kelompok besar Dengan izin Allah Dan Allah beserta dengan orang-orang yang sabar Jadi banyak kelompok yang kecil Mengalahkan kelompok yang besar kata Allah Jadi walaupun kita kecil kita ini orang yang gurubak yang asing ketika ini Namun dalam hal ini Yakinlah kita boleh mengalahkan kelompok yang lebih besar itu Iaitu kelompok kafirin Wallahu'ala bisawad Kita sambung lagi perkataan asyai As Ketahuilah kalian Tidak akan dikalahkan Kerana jumlah yang sedikit Akan tetapi kalian dikalahkan oleh kerana dosa dan maksiat Maka jaga diri kalian Semoga Allah merahmati kalian semua. Daripada maksiat, lebihnya kalian menjaga diri daripada musuh-musuh kalian. Kau Muslimin boleh menang tak lain kerana maksiat musuh mereka. Kalau bukan kerana itu, kita tidak kuat melawan dan mengalahkan mereka. Sampai di situ perkataan Ashaid. Ahli, saudara-saudaraku yang beriman kepada Allah, kita kena faham. Kita ini bukan dikalahkan kerana jumlah kita, persenjataan kita, yang serba kurang berbanding musuh. Bukan. Tetapi, kita ini, Wallahu'alam bisawab, boleh kalah lantaran dosa dan maksiat kita. Tapi, kalah di sini, Wallahu'alam bisawab, bukan maksudnya. Okey, bukan maksudnya, kita ini bila pergi berperang, kita akan mati, kita akan... Terbunuh dan sebagainya Itu bukan maksudnya di sini Okey, itu bukan maksudnya di sini Kematian dalam jihad adalah satu kemenangan Bagi orang-orang yang beriman Bagi orang-orang yang beriman Erti kalah bagi kita ialah Kita ini akan menjadi orang-orang Yang gagal meneruskan perjuangan ha, Itu prinsip kalah bagi kita Maksudnya bila mana kita tidak menjaga diri kita daripada maksiat Bila mana Allah Ta'ala menguji kita dalam jihad kita Dengan ujian yang berat Kita mungkin Boleh menjadi orang-orang yang Kendur daripada medan perjuangan Sehingga akhirnya kita menjadi orang yang Biasa-biasa sahaja Ataupun paling teruk menjadi seorang munafik ha, Ini bahayanya Sebab itu kita kena jaga diri kita daripada maksiat jadi kita kena jaga diri kita daripada maksiat dengan penjagaan yang rapi. Lebih rapi daripada kita berjaga-jaga bila berdepan dengan musuh kita. Jadi jaga betul diri kita daripada maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Cuma jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang tidak mahu berjihad lantaran beralasan, oh aku ini masih belum sempurna. Diri aku ini masih, masih lagi banyak bermaksiat kepada Allah Kalau aku berjihad nanti Aku tidak akan jadi orang yang siap Dan aku akan berjihad sekejap Dan kemudian kalah Mungkin Allah ma'ala kata ini Jadi anak-anak ingatkan Keengganan kita untuk berjihad fi sabilillah Semakin menambahkan dosa kita ha, Ini yang kita kena faham Dahlah kita nak taubat ni Kita nak taubat kita kata kita nak ubah dulu diri kita. Tapi bagaimana bagaimana bagaimana kita nak bertaubat dalam keadaan kita masih lagi bermaksiat kepada Allah dengan maksiat tidak mau berperang fi sabilillah. Ataupun kita kata oh aku tak mau berjihad fi sabilillah sebab aku tahu aku ni lemah. Aku tahu bila mana aku berjihad nanti aku akan meninggalkan uh, medan jihad ataupun lari daripada medan perang. Itu pula alasan kita Ok, jadi jangan Memberikan alasan yang Pelik-pelik Ok, jangan memberikan alasan Yang pelik-pelik Sama juga Kalau kita bagi contoh Kita diwajibkan untuk solat Boleh tak Kalau kita ini menyatakan Oh, aku tak mau solat Sebab aku tahu kalau aku solat Aku pasti akan tidak khusyuk Dalam solat dan aku akan menjadi orang-orang yang Dicela oleh Allah Azza wa Jal Jadi dalam hal ni Wallahu'alam bisawab dah tentu tak boleh Tak boleh kita meninggalkan solat Lantaran hanya kerana kita takut kita tak akan khusyuk Kita takut kita akan dicela oleh Allah Azza wa Jal Tak boleh Seperti mana apa yang telah Allah Ta'ala firmankan A'udzubillahimina syaitanirajim Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun maksudnya maka celakalah orang-orang yang solat iaitu orang yang lalai terhadap solatnya jadi dalam hal ni wallahu alam bisawab adakah kerana ayat ini kita tak mau solat lantaran takut menjadi orang-orang yang lalai dalam solat sehingga kita akan mendapat Kutukan daripada Allah Azza wa Jal, Dah tentu tak boleh Dah tentu tak boleh Sama juga dengan jihad Kita takut kita akan Lari ke belakang Lari daripada medan jihad Kita takut kita akan buat dosa besar Iaitu lari ke medan, daripada medan jihad Lantaran itu kita meninggalkan jihad Ataupun kita ini takut nanti Bila mana kita berjihad Kita ini rasa diri kita belum siap Lalu kita pun Tangguhkan jihad kita takut nanti bila kita berjihad Sekarang kita Bila berdepan dengan ujian Kita akan kalah Lalu balik ke belakang Kita pun tinggalkan jihad Anak nak bagi tahu, Tidak berjihad itu sendiri pun Satu dosa besar Yang mendatangkan azab Daripada Allah Azza wa Jal Bukankah ini satu kenyataan Allah Ta'ala dah berfirman kan Auzubillahimina syaitanirajim Illa tangfiru yu'atibukum adaban alima." Jika kamu tak berangkat untuk berperang, kamu akan diazab dengan azab yang pedih okay, Ini dalam situasi jihad faldu'ain Bila kita tak berjihad, tak berangkat untuk jihad Kita ini akan diancam dengan azab yang pedih oleh Allah Azza wa Jal Sebab itu dalam hal ni okay, Memang kita memahami Bila mana kita ini masih lagi orang yang berdosa kejahatan itu dosa itu akan memberikan kesannya kepada kita ini sebagaimana yang Allah telah firmankan dalam surah 45 surah al-Jathiyah iaitu dalam ayat ke-15 a'udzu billahi minasyaitonir rajim man a'mina salihan falinafsihi wa man asa'a fa'alayha thumma ila rabbikum turja'un barangsiapa mengerjakan kebajikan mengerjakan amal soleh maka itu untuk dirinya sendiri dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri kemudian kepada Tuhanmu kamu dikembalikan kita buat amal soleh itu untuk diri kita kita buat kejahatan itu kesannya kepada kita juga memang diakui perkara itu bila kita berdosa memang akan bagi efek ataupun kesan kepada kita okay? tetapi adalah tidak patut untuk kita Kononnya memperbaiki diri Memperbaiki dosa-dosa kita Untuk taubat dan sebagainya dahulu Jadi dalam tempoh masa tu Kita meninggalkan jihad Sedangkan jihad tu fadu'ain Dan kita berasa bila dah siap nanti Kita dah ok, dah settle semua dosa kita Kita baru nak berjihad ha, Ini yang tak betul, ini yang salah Kalau kita rujuk dalam surah Furqan Iaitu dalam surah ke-25 Ayat 70 Allah Ta'ala telah berfirman Aguz bilallah min al shaytān rājim, wa amna wa amil amal salihā, fā ulāik yubdilillāhu syiātihim hasanat. Wa kān Allāh rafūr al Wa ma ta'ba wa amil salihā, fā innahu yatubu ilallāhi ma ta'ba. Maknanya kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman dan mengerjakan amal soleh maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan Allah Maha pengampun Maha penyayang dan barangsiapa bertaubat dan mengerjakan kebajikan maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya jadi Allah Taala menyatakan barangsiapa yang bertaubat beriman buat amal soleh Kejahatan-kejahatannya itu akan digantikan oleh Allah dengan kebaikan Maksudnya di sini, bila mana kita Wallahu'ala bisawab, bila mana kita ini buat kejahatan okay, Dan kita ini manusia, tak maksum, terus menerus melakukan kejahatan okay, Kita jangan ingat ada, boleh kita ini berada dalam keadaan, kita ini tak akan bermaksiat langsung Itu mustahil Sebab kita ini manusia sekejap okay, kita ni maksiat. Jadi tak apa kalau kita ini orang-orang yang bermaksiat, tidak mengapa. Tak apa kalau kita ini maksudnya bila dah bermaksiat bertaubat, kemudian kita buat maksiat lagi, kita bertaubat, tak ada masalah. Tak ada masalah apa maksud ana? Maksud ana tidak ada masalah untuk kita ini. Wallahu terus-menerus bertaubat, terus menjadi terus-menerus melakukan amal soleh tanpa meninggalkan amal-amal soleh ini dengan alasan Sekadar kita nak ubah dulu diri kita, nak ubah dulu maksiat-maksiat kita. Wallahualam. Okey, dengan kata lainnya, kalau dia nak berjihad, tak apa. Memang kalau kamu dalam keadaan bermaksiat pun, ini kewajipan kamu, kamu tetap kena jihad fi sabilillah. Sama juga kalau kamu bermaksiat pun kamu tetap kena solat. Ha, itu hakikat dia. Kalau kamu tinggalkan jihad Ataupun kalau kamu tinggalkan solat Lantaran rasa diri berdosa Kamu sudahlah berdosa Kamu tinggalkan jihad pun berdosa Kamu tinggalkan solat pun berdosa Ah ha, Ini yang kita kena faham Jadi apa yang kita kena buat Kalau kamu dalam keadaan berdosa macam mana pun Amal soleh jangan tinggal Solat amal soleh Puasa amal soleh Baca Quran amal soleh Zikir amal soleh Jihad fi sabiillah pun amal soleh malah amal soleh yang menjadi tarwatu sanam dalam Islam itu puncak tertinggi dalam Islam dan dengan amal soleh yang kita lakukan insya-Allah kita akan menjadi bertambah baik dan ini Allah dah bagi tahu dalam surah Al-Furqan ini ayat 70 Allah Taala dah bagi tahu kecuali orang yang bertaubat dan beriman dan mengerjakan amal soleh kejahatan mereka digantikan dengan kebaikan kita ni dah bermaksiat dah Okey kita bertaubat, beriman dan berjihad. Contoh. Okey jadi kejahatan kita itu akan digantikan dengan amal kebaikan. Allah akan gantikan kejahatan itu dengan kebaikan. Okey kalau kita ni contoh, kita ni mujairin. Tiba-tiba kita berbuat, berbuat maksiat. Kita cepat-cepat taubat, kembali menjadi orang yang beriman dan berjihad. Bismillah. Maka kejahatan itu akan jadi. Allah ubah jadi kebaikan Jadi amal kebaikan Masya Allah Sebab so, itu dalam hal ni Wallahu'alam bisawab Takpe kalau kamu ini masih lagi lemah iman Okey Kerap bermaksiat tak Takpe asalkan kamu ini tetap jadi orang-orang yang Cepat bertobat Buat jahat Tobat cepat-cepat Teruskan amal kebaikan itu Okey Itu lagi baik Daripada kamu buat jahat dan kamu tambahkan kejahatan itu dengan meninggalkan jihad fi <Sessizim> Sedangkan meninggalkan jihad itu pun dosa. Wallahu 'anabi Okey, ini yang kita kena faham betul-betul. Okey. Sebab itu Allah tekankan juga dalam surah Furqan ayat 71 dan barang siapa bertaubat dan mengerjakan amal soleh, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Dengan kata lain jika kita nak cakap nak cakap pasal taubat, taubat itu mesti disertakan ataupun di, di, dilakukan dengan amal soleh. Barulah kata Allah itu adalah taubat yang sebenar-benarnya. Maksudnya, kalau kita nak jadi orang yang betul-betul bertaubat, amal soleh kena buat, taubat pun kena buat. Jangan taubat saja dulu. Amal soleh kita nanti dulu kan. Tak boleh. Okey tak boleh. Kita sekadar nak taubat je dulu amal soleh nanti-nanti baru kuat. Dah settle masa lalu saya aku baru kuat buat amal soleh. Tak boleh. Kata Allah barang siapa bertaubat dan buat amal soleh dia orang yang bertaubat dengan sebenar-benarnya. Maksudnya taubat itu disertakan sekali dengan amal soleh. Maksudnya dia dalam keadaan dia nak bertaubat dia tak tinggalkan amal soleh. Contoh okey dia berdosa dia bertaubat tapi dalam masa yang sama dia tidak meninggalkan jihad ah ha, ini taubat dia diterima ataupun dalam keadaan kedua dia berdosa dia bertaubat dan dia tak ber dia nak nanti dulu bila iman dia dah betul-betul kuat pada dialah iman dia dah betul-betul kuat baru dia nak bertaubat ah ha, ini bukan taubat yang sebenarnya Tau, bukan taubat yang Allah akan terima wallahu a'la bissawab ah ha, ini yang kita kena faham Okay. Sebab taubat yang sebenarnya ialah Mesti kita bertaubat dan dalam masa yang sama kita mengerjakan amal soleh Jangan maksudnya kita ini bila mana Sebab ada ada. Kadang-kadang tu Wallahu'alam ada ciri-ciri manusia Manusia ni Ada dua golongan lah kita boleh kata Golongan pertama bila mana dia bermaksiat Dia meninggalkan amal soleh Golongan kedua bila mana dia bermaksiat amal soleh ni dia tak tinggal okay. Golongan pertama memang Wallahu'alam hancur hidup mereka Dan Kadang-kadang kita tengok Orang-orang okay, yang golongan pertama Yang dia dah lah bermaksiat Amal salih pun dia tak nak buat okay, Kadang-kadang orang-orang muda yang kita tengok Sekarang ni okay, Minum arak kadang-kadang, berzina kadang-kadang Semayang Dia tak nak buat Dengan alasan Apa ni takkan lah Aku ni berzina, aku juga nak semayang Semayang aku macam mamain lah dia mungkin itu alasan dia. Tapi sebenarnya lagi baik dia dalam keadaan dia berzina. Okey, tapi dia masih lagi tak meninggalkan solat. Itu lagi baik daripada dia berzina dan dia juga tinggalkan solat. Okay, ana harap perkataan ana ni tidak menimbulkan kontroversi. Ana harap antum faham maksud ana beza ni macam ni. Ana bukan cakap kalau berzina tapi solat tu baik eh. Ana tak cakap macam itu. Ana cuma beza bandingkan orang yang berzina tapi meninggalkan solat dengan orang yang berzina tapi solat masih dia tak tinggal. Jadi sekurang-kurangnya yang berzina tapi dia masih tak tinggal solat tu itu lagi baik daripada orang yang berzina tapi tinggalkan solat. Ha, jangan jangan salah faham pula apa yang saya cakap. Ana cuma bandingkan dua situasi itu sahaja. Sama juga tapi jangan kita panah oh itu golongan itu mantruklah mantruklah. Kita pula macam mana? Kita ni dahlah lah bermaksiat Kita tinggalkan jihad pula Adakah ini yang kita maksudkan sebagai satu kebaikan untuk diri kita Lebih baik kita ni dalam keadaan kita bermaksiat Tapi kita tidak meninggalkan kewajipan-kewajipan kita kepada Allah Misalnya jihad fisa binillah Itu lagi baik ha, Ini yang kita nak kena faham Yang terbaik Macam mana yang terbaik yang terbaik seperti mana apa yang telah Allah Ta'ala Firmankan dalam surah Al-Imran Iaitu dalam surah yang ketiga Dalam ayat 1 3-3 okay? Bila mana Allah Ta'ala Firmankan A'udzubillahimina syaitanirajim Wasari'u ila maghfiratim Min rabbikum Wajannatin arduha Wajannatin arduha wal wal'ad U'iddas lil mutaqin Al-Ladin yang menyembunyikan di dalam rahim dan kerana mereka yang menghina dan mengabaikan orang lain, Allah menghimbau umat Islam. Al-Ladin yang jika mereka melakukan perbuatan fasik atau walam yusiru ala ma fa'lu fa wa hum ya'lamun maksudnya dan bersegeralah kamu mencari ampunan daripada Tuhanmu dan mendapatkan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa dalam ayat ini Allah nak kita segera bertaubat segera cari ampunan daripada Allah okey Kemudian ayat 134 iaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit Dan orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat amal soleh Berbuat kebaikan Jadi kita ini dalam kita nak cari ampunan daripada Tuhan okay, Kita ini perlu mengharapkan syurga Allah yang Allah haskan untuk orang yang infak Baik di waktu lapang maupun sempit Orang yang menahan amarahnya Dan memaafkan kesalahan orang lain Jadi dalam hal ini Apa yang kita boleh ambil sedikit Pertunjuk daripada ayat ini kita kena jadi orang yang Menahan kemarahan Dan memaafkan kesalahan orang okay, Bila bilamana kita bersama ahli kita, kita kena Kita kena berkasih sayang Sama kita Sama orang-orang yang beriman okay, Kalau kita mereka ada buat silap kita maafkan ok, kita bagi teguran dan kita maafkan dan kita lupakan apa apa ni, pergeseran tu jangan bila mana berlaku sedikit masalah kita panjang-panjangkan ok, segera memaafkan begitu juga kita ni kena menahan kemarahan kita ok, Anas selalu ulang, marah orang beriman itu hanya kerana Allah dan Rasul dia marah tu sebab Allah dan Rasul bila mana Hak Allah itu Hak Islam itu dilanggar Tapi kalau hak kita yang dilanggar Jangan marah Begitu juga contoh Bila mana kita bergaul dengan anak Dengan isteri Dengan sahabat-sahabat Bila isteri kita kadang-kadang lambat sikit Hidang makanan kita Dan lapar Naik marah kita Oi minat Lambat ni pasal Marah dia Dia lah isteri yang kita sayang-sayang Dia -sayang. lah isteri yang kita peluk-peluk tiba-tiba dilambak hidang makan pun kita nak marah. Tak patut macam tu. Begitu juga anak-anak, kadang-kadang biasalah budak-budak kan -budak, dia belum memayis. Okey, dia belum memayis. Belum dapat membezakan mana baik mana buruk. Kita salahkan dia kita, marah dia sedangkan akal dia belum sempurna. Malah kalau dalam manis pun dalam otak mereka tu cuma ada perkataan main, main dan main. Nak seronok-seronok aje. Kita patut didik Bukannya kita memarahi mereka disebabkan amarah dalam hati kita Kita kena beza Marah kerana Allah dan marah kerana kemarahan dalam hati kita ni Kita kena beza Kita kena pandai membezakan Kalau mereka tu tak solat dan sebagainya, tu cerita lain Kita marah lantaran kita ini tahu hak Allah itu diganggu Tapi kadang-kadang kita marah, bila kadang-kadang dia main-main dekat dalam rumah kita pula waktu tu memang tengah temper Tengah tertekan Ok Dia main-main dalam malam Dia buat bisnes kita lah marah Sedangkan kadang-kadang dia buat benda yang sama Kita tak marah pun Akhirnya yang nak cakap Kemarahan itu disebabkan diri kita Bukan kerana hak Allah dan Rasul tu diganggu Begitu juga dengan sahabat-sahabat kita Mungkin okay, kadang-kadang Wallahu'alam bisawab Biasalah mak musya Kadang-kadang kita ni bergurau Sesama kita Tiba-tiba dia buat sesuatu yang Menimbulkan kemarahan kita Kadang-kadang ni dia nak bergurau Kita pun marah Kita pun hargai okay, Jadi ingat okay, Kalau marah kita kerana Kita nak marah Jangan lakukan Tapi kalau marah kita disebabkan Hak Allah dan Rasul tu diganggu Itu cerita lain Itu memang wajar Nabi SAW sendiri pernah memukul perut sahabatnya yang tak lurus beratur dalam barisan. Allah wahai Nabi Okey, Nabi sendiri pernah marah sahabatnya bila mana hak Allah dan Rasul tu diganggu, bila mana mereka tidak berdisiplin. Okey, bukan tak pernah, tapi di sebalik itu dalam hal-hal yang menyangkut diri Nabi saw sendiri, Nabi tidak akan marah. Okey, misalnya kalau kita Baju kita terkoyak disebabkan perbuatan akhir kita Tak kisah dia sengaja atau tak sengaja Baju tu cuma baju kita Buat apa kita nak marah Sabar itu lagi baik Wallahu'alam Dan kalau kita tengok ayat yang, yang seterusnya Ayat 135 surah Ali Imran Dan juga orang-orang yang Apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri Mereka segera ingat Allah Lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya dan siapa lagi yang dapat ampuni dosa-dosa selain Allah dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedangkan mereka mengetahui. Okay, jadi dalam hal ini, walahalalamin kejimaannya pun kita, tni buat apa perkara zalim sekalipun. Ingat, okay? Kita kena segera ingat Allah, segera mohon ampunan atas dosa-dosa kita. Allah pasti akan ampunkan dosa-dosa kita, insya Allah. Dan kita jangan teruskan dosa itu. Tapi kalau kita terbuat juga Segera mohon ampun balik Segera ingat Allah balik Terbuat salah lagi Segera taubat balik Jangan terus menerus dalam keadaan berdosa Jadi dalam hal ni, ni Wallahu'ala bisawab Apa pun keadaan kita Jangan sampai tinggalkan jihad Dengan jihad tu insya Allah Walau sebagaimana lemah pun iman kita Sebagaimana tak kuat pun kita. Insya-Allah kita akan jadi orang yang semakin kuat wallahu a'lam. Okey, sebab bila mana kita melakukan amal soleh, iman kita ini akan makin naik, makin kuat dan ini akan memberikan kebaikan kepada kita. Sebab bila mana iman kita kuat, maka kejahatan-kejahatan ini akan semakin kurang disebabkan iman kita itu makin teguh. Wallahu a'lam bishawab. Okey. Dan kalau kita Itu daripada segi dosa Ataupun daripada segi kejahatan kita Wallahu'alam bisawam Jadi kita lihat lagi Apa yang dikatakan oleh asy syahid Abu Musa. Bersemangatlah mencari mati Kalian akan mendapatkan Kehidupan hakiki Tingkatkan serangan kalian kepada mereka Serang mereka berulang-ulang Dan jangan melalaikan mereka sedikit pun Perbanyakkanlah membaca kalam pencipta kalian Hidupkanlah malam-malam kalian dengan surah Anfal dan surah at taubah Perbanyakkanlah zikir kepada Allah Sebab demi Allah Allah adalah sebaik-baik penolong terhadap keadaan yang sedang kalian alami Wahai orang-orang yang beriman Jika kalian bertemu pasukan musuh Maka teguhkanlah pendirianmu Dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya Agar kalian menang Diruayatkan dengan sayung daripada Nabi SAW Bahawa beliau bersabda Maukah aku beritahu kepada kalian tentang amalan, amalan kalian yang paling baik Dan yang paling suci di sisi raja kalian Yang lebih boleh meninggikan darjat kalian Dan lebih baik bagi kalian daripada infakkan emas dan wang Dan lebih baik bagi kalian daripada kalian bertemu musuh kalian Lalu kalian memenggal leher mereka dan mereka memenggal leher kalian Para sahabat berkata apa itu wahai Rasulullah? Beliau bersabda: fikir kepada Allah azza wajalla". Sampai di situ saja perkataan Ash-Shaykh Abu Musab Zarkawi. Abu Musab Zarkawi dalam kata-katanya memberikan beberapa petunjuk kepada kita yang pertama kita ini kena semangat nak mencari kematian. Sebab itulah jalan untuk kita ini dapatkan kehidupan yang hakiki. Jangan, jangan kita ini berzihad nak cari kehidupan. Nak berzihad cari lah kematian. Jangan jadi seperti mana manusia-manusia yang dia pergi berjihad tapi takut nak mati. Wallahu alamin thawab. Jadi apa yang ana nak bagi tahu? Wallahu alamin thawab. Okey, orang-orang yang berjihad itu dan mati sebagai syuhada itu mereka tidak mati. Ini sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam ayat 169 surah Ali Imran. Bila mana Allah Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tahsabanna alladheena qutiloo fee sabeelillaahi amwaata bal ahyao 'indarabbihim yurzaqoon Dan janganlah sekali-kali kamu mengira, janganlah sekali-kali kamu menyangka bahawa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Orang-orang yang mati syahid itu tidak mati. Orang-orang yang gugur sebagai syurga itu tidak terbunuh sebenarnya Mereka cuma berpindah daripada alam dunia menuju kepada alam syurga itu saja Kalau orang lain yang meninggal dunia, daripada alam dunia mereka akan berpindah sementara ke alam barzah, alam kubur Tapi ini berbeza dengan orang-orang yang mati sebagai syurga Mereka akan terus memasuki jannah Berada dalam burung-burung berwarna hijau Yang terbang bebas di dalam syurga Allah Mungkin kita kadang-kadang pelik Kenapa? Kita ni jadi burung Kita tak jadi burung Cuma roh kita itu dimasukkan ke dalam Rongga burung hijau ni Sehingga hari kiamat Dengan kata lainnya Jasad kita burung okay, roh kita tetap roh manusia Kita bebas terbang dalam syurga Menikmati makanan keindahan dan sebagainya Sehingga hari kiamat, bila dah hari kiamat, baru roh kita itu akan dikeluarkan daripada jasad burung itu tadi. Wallahu a'lam bisawab. Okey, ini yang berlaku. Kenapa itu berlaku? Kenapa situasi ini nampak macam pelik? Itu Allah lebih tahu. Sebenarnya, bila dah terjadi, kita dah rasa baru kita tahu kenyakmatannya. Sampai-sampaikan orang-orang yang mati syahid. Bila ditanya oleh Allah, apa lagi yang kamu nak? Mereka jawab, dah tak ada apa lagi. Dah terlalu banyak nikmat yang kau bagi, apa lagi kami nak minta? Bila mana Allah Ta'ala terus bertanya, terus bertanya sampai tiga kali, baru mereka kata apa? Mereka nak kembali ke dunia, supaya mereka dapat berperang fi sabillah sekali lagi, supaya mereka dapat mati syahid sekali lagi. Maksudnya mereka nak benda itu berulang kali. Mereka nak Walaupun dimasukkan dalam burung hijau Itu terlalu nikmat bagi mereka dapat menikmati syurga Ketika orang lain berada dalam alam barzah Mereka berada dalam syurga Allah Dekat dengan arash Allah Hebat sangat Mujahid-Mujahid yang gugur sebagai syuhada'an Tapi kita tak pentingkan Mujahid, kita tak pentingkan syuhada' an. Kita lebih pentingkan Golongan-golongan ulama' yang tidak berjihad Kita cium tangan mereka Kita muliakan mereka Sedangkan mereka itu termasuk dalam golongan orang-orang yang fasik lantaran tidak berjihad fi sabilillah dalam ketika jihad ini faduain seperti sekarang. Walau ikhlas mana pun ulama-ulama ini, kalau mereka tidak berjihad fi sabilillah dan kerana jihad ini faduain sedangkan mereka tidak usul yang menyebabkan mereka tak boleh bangun, mereka itu orang-orang yang fasik. Tapi itu yang kita muliakan. Sedangkan kalau mereka mati mereka akan masuk alam barzah kalau seorang shuhada, kalau seorang mujahid itu gugur, dia akan masuk terus ke dalam syurga Allah. Dia tak akan berada di alam barzah. Wallahu amin bissawab. Jadi dalam hal ni kita kena faham betul. Okay, kita kena faham betul beza antara seorang mujahid dan seorang ulama yang tidak berjihad. Okay, lain. Nah, kalau ulama tu berjihad, ah itu cerita lain. Wallahu'ala bishawaf Jadi kemudian Ash-Shahid Abu Musa memberikan Nasihat kepada kita untuk kita ini Meningkatkan serangan terhadap musuh Serang berulang-ulang Jangan lalaikan mereka sedikit pun Dalam hal ini anak teringat Akan kata-kata Seorang pemimpin Mujahidin Kashmir Satu ketika dahulu Bila mereka menyatakan bahawa Sehari kita Hentikan operasi, sehari kita berhenti Berjihad ini akan memberikan peluang kepada musuh untuk makin menambahkan kekuatan mereka Sebab itu kita sebagai mujahid tak boleh berhenti daripada melakukan operasi Kita kena terus dan terus Walaupun keziataan kita kurang, walaupun kekuatan kita ni lemah Bilangan kita ni kurang Tapi percayalah Dengan operasi yang berterusan Kita akan semakin kuat Dan musuh akan semakin lemah ha, Ini yang kita kena faham Walaupun mungkin di peringkat permulaan memang ujian tu agak besar. Di peringkat permulaan memang agak susah nampaknya. Tapi percayalah di hujung itu tetap ada kebaikan yang besar. Tetap ada ganjaran yang baik. Tetap ada kemenangan yang kita nantikan, kemenangan untuk Islam yang kita impikan. Jadi tak apa bersusah payah sebentar kita okay, tak perlu bersusah payah sebentar wallahu alam bisawab benarlah firman allah a'udzubillahi minasyaitonirrajim walal akhiratu khairul lak minal ula dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagi kamu daripada yang permulaan maksudnya yang kemudian apa yang akan kita hadapi nanti akan insyaallah lebih baik daripada yang kita sedang hadapi sekarang ini maksudnya sekarang ini walaupun kita susah-susah Kita berdepan dengan ujian yang pelbagai yang Tak apa, sabar dulu InsyaAllah di hujung nanti akan ada Kemudahan, kelapangan, kemenangan Kekuatan untuk kita Wallahu Wallahu'anam bishawab Dan kemudian Ash-Shahid Abu Musa Memberikan peringatan kepada kita Untuk banyakkan zikir kepada Allah Sebagaimana seperti mana firman Allah dalam surah Anfal Yang menyuruh kita Memerintahkan kita agar banyak-banyak Ingat Allah ketika kita ini sedang berperang ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana sabdaannya iaitu kita ini kena zikir kepada Allah dan itu yang paling baik dan paling suci di sisi Allah azza wajalla jadi kalau kita ulang balik hadis itu mau tak aku beritahu kepada kalian tentang amalan kalian yang paling baik dan paling suci di sisi raja kalian yakni Allah yang boleh meninggikan darjat kalian dan lebih baik bagi kalian daripada menginfak emas dan wang dan lebih baik bagi kalian daripada kalian bertemu musuh kalian lalu kalian memenggal leher mereka dan mereka memenggal memenggali kalian para sahabat bertanya apa itu wahai Rasulullah beliau bersabdia zikir kepada Allah dengan kata lainnya amal ibadah seperti mana amal kita amal kita eh amal kita seperti infak emas ataupun duit okey Ataupun kita ini bertemu musuh lalu kita penggal leher mereka ataupun mereka penggal leher kita okay? Itu nilainya kurang berbanding kalau kita sertakan dengan zikir kepada Allah Seperti mana firman Allah dalam surah Al-Fal Bila kamu bertemu musuh ingatlah zikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya Maksudnya amalan yang disertakan dengan ingat kita kepada Allah itu besar nilainya di sisi Allah Ini yang kita kena faham daripada hadis ini Bukan maksudnya nak tunjukkan zikir semata-mata Nak dibandingkan dengan jihad Itu lagi utama Tak Ingat balik sabdaan Nabi akan Atau pertanyaan seorang sahabat Tentang apa amal yang dapat menyamai jihad Lalu kata Nabi SAW Dalam hadisnya saya Aku tidak menyemukannya Dengan kata lain Hadis ini bukan nak menunjukkan okay, Hadis tentang kelebihan zikir ini Bukan nak menunjukkan zikir berbanding jihad ini Zikir berbanding jihad itu Zikir lagi hebat bukan begitu Tapi ini nak menunjukkan bahawa Sesuatu amalan jihad sekalipun Ianya perlu disertakan dengan Zikir kepada Allah Ataupun kita ini lakukan ibadah itu Dengan kita ingat akan Allah Kita zikir ingat Allah banyak-banyak Wallahu -banyak. Wallahu'alam bisawab Allah lebih tahu okay? Sampai di situ Jadi kita sambung lagi perkataan asyariq as Janganlah kalian terbau-bau dan tertipu Oleh apa yang mereka gembar-gemburkan melalui media masa mengenai operasi-operasi ketenteraan yang mereka namakan dengan kod-kod yang begitu hebat Nampak hebat seperti operasi guruh, operasi tombak, operasi mata pisau, operasi pedang Sebab majikan kalian yaitu Allah telah berfirman Jangan kalian takut kepada mereka Tapi takutlah kepada ku jika kamu orang-orang yang beriman Surah Ali Imran Ayat 175 Apakah kalian akan takut kepada mereka Yang menganggap Allah itu adalah Satu daripada Tuhan yang tiga Apakah kalian akan takut kepada Pada penyebah salib Apakah kalian akan takut kepada pasukan tentera bayaran Atau apakah kalian akan takut Dengan tentera Ibnu Al-Qami -Al pada pengikut rumah putih Washington Demi Allah mereka adalah manusia paling penakut dan moyang-moyang mereka dulu, dulu juga menyandang sifat pengecut, mengingkari janji dan berkhianat. Semua itu demi Allah adalah sifat yang tercela. Lihatlah Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib ketika beliau mengingatkan kita tentang sifat moyang-moyang mereka. Para pencetus ajaran syiah Demi Allah, aku bosan dan benci kepada mereka Mereka pun bosan dan benci kepadaku Mereka sama sekali tidak punya sifat menepati janji Orang yang mengalahkan mereka adalah orang yang tidak mendapat keuntungan apapun Demi Allah, mereka tak punya niat dan kekat dalam satu urusan Dan tidak sabar menahan terbasan pedang Sungguh, betapa milik antara petang dan malam Sesungguhnya kami di Tangzim Al-Qaeda wilayah negeri dua sungai Menyatakan Terbentuknya operasi operasi ketenteraan yang kami namakan dengan nama Operasi Umar dalam rangka mengharapkan dalam rangka mengharap dapat kebaikan daripada nama Al Faruq Ibnu Khattab ayah dan ibuku jadi penebusnya. Operasi ini kami bentuk untuk menghabisi tongkok dan kader-kader operasi pengkhianat iaitu milisi Badar, yakni yang operasi yang dimulakan oleh tentera Syiah. Supaya kami tidak akan disusahkan dengan berdepan dengan milisi Badar ni. Dan kami boleh menumpu untuk berlawan dengan tentera salib Dan kaum murtani yang menjadi pengikut mereka Sampai di situ perkataan Ash-Shahid Jadi akhir dalam hal ni Ash-Shahid memberikan peringatan kepada kita Untuk kita ini tidak takut kepada musuh kita Wallahu'alam bisawak Musuh ni memang macam-macam Operasi-operasi yang mereka namakan tu Desert Storm lah Macam-macam mengarut-garut operasi mereka yang bila kita dengar kononnya kita jadi takut Jadi jangan sampai kita takut kepada mereka Tapi takutlah kepada Allah Ok Jangan jadi kita ni macam manusia-manusia lain Mereka ni takut nak berjihad Lantaran mereka ini takut kepada manusia Ok jangan jadi begitu Okey, Ana pernah jumpa orang yang nak bagi infak pada Ana Lalu dia cakap Oh Ini duit untuk Anta Eh Ana tak boleh terima duit Ana cakap sebab memang masuk anak Anah diri Anah ni Anah tak boleh terima duit Tapi kalau Anah bagi duit pada Anah, duit itu akan masuk dalam tabung Dalam baik tulma lah untuk kegunaan mujahidin lah gitu Jadi Wallahu alam Wallahu'alam bisawab an, bila neskip, eh, Tak apa, tak apa, ini untuk Anah Mem Memanglah untuk Anah tapi untuk mujahidin lah Dan Dia sengaja tak nak sebut perkataan mujahidin kenapa Wallahu'alam bisawab Wallahu alam mungkin sebab dia Nanti kalau dia ditanya oleh para Taurud Okey, jadi kalau dia bertanya pasal kenapa bagi duit okey dia akan cakap nanti oh, saya bukan bagi duit untuk jadi, saya bagi untuk dia untuk keperluan dia contoh Okey sebab memang sebelumnya orang ini yang nak ceritakan ini memang dalam keadaan yang agak takut bila mana dia mendapat kabar ber, ber, ber, ber, berita tentang beberapa hal lah Allah Alam Okey ini cuma anak bagi contoh Okey kalau kalau maksud di lain tu anak anak maksudnya minta ampun kepada Allah kerana bersangka buruk sesama manusia. Okey, tapi itulah yang terjadi. Okey, dia meninggalkan jihad, Begitu takut nak berjihad jihad bila mari ditawarkan untuk jihad pun dia tak mau. Okey, tetap tak mau memberikan satu alasan. Okey, malah bila nak disuruh infak pun dia tetap maksudnya macam ragu-ragu. Okey. Jadi dalam hal ni anak nak ingatkan, wallahu alam kita bukannya nak infak. Kamu tu yang nak infak sebenarnya. Maksud anak Bukan kita nakkan musuh bagi infak gitu. Kamu tu yang perlu bagi infak Kita tak perlukan duit antum Yang lebih kita harapkan Ialah iman antum untuk berjihad ha, Ini yang lebih kita harapkan okay? Jangan kita takut sangat Takut sangat kepada musuh Sampai kita takut nak berperang Sebab memang kita fahamlah Bila mana kita terlibat dengan jihad Ia bukan satu perkara kecil Ia mengundang risiko yang bukan sedikit tapi inilah syurga Inilah Islam Bila mana malaikat Jibril AS Dipertuntunkan neraka dan syurga Kepadanya oleh Allah Azza wa Jal Bila dia tengok, syurga, bila dia tengok neraka Itu dipenuhi dengan segala azab. Di, dia tengok syurga Dia kata ini tempat yang dipenuhi dengan segala nikmat Tapi dia kata kepada Allah Bila mana Allah tanya balik pada malaikat Jibril dia katakan bahawa jalan ke neraka tu Penuh dengan segala benda yang nikmat Tapi jalan nak menuju syurga ni dipenuhi dengan segala macam penderitaan Itulah sifatnya Kalau kita rasa dalam hidup kita ni Nikmat aja, Maksudnya kita ingin menuju neraka Tapi kalau kita ni Dalam hidup kita merasai penderitaan Semata-mata penderitaannya macam penderitaan yang dialami Nabi lah. Dihalau, diusir Cuba dibunuh, cuba dihancurkan dan sebagainya. Maka, insya Allah kita sedang berada dalam jalan kebenaran, jalan menuju ke syurga Allah. Wallahu a'lam bishawab. Dalam hal ni ingat firman Allah dalam surah al nisa di mana Allah taala berfirman "A'uz billah mina syaitanirajim. Falaama kutibaalehi muqital. Ida farikum minhum yashsholana nasak khshiyatillah, atau ashdh khshiyah." Apabila diwajibkan ke atas mereka berperang Tiba-tiba sebahagian mereka takut kepada manusia Seperti takutnya kepada Allah Bahkan lebih daripada itu Mereka takut kepada manusia Takut kepada anjing-anjing Kepada polis-polis togut -polis, Kepada orang-orang kafir Mereka takut kepada ibu bapa mereka keluarga mereka Sanak sedara mereka Mereka takut mereka akan dikutuk Dicela, dihina Mereka takut mereka akan ditangkap Dipenjarakan, dibunuh mereka takut kepada manusia lebih daripada mereka takut kepada Allah, bahkan lebih takut daripada itu. Wallahu a'lam bishawab. Jangan sampai kita jadi begitu. Dan kita sambung lagi perkataan ash syahid Abu Musa. Saya kutub, rahimahullah berkata tentang firman Allah Taala dan orang-orang yang berjihad di jalan kami pasti kami akan tunjukkan jalan-jalan kami Surah Al-Ankabut ayat 69. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah dan yang selalu berinteraksi dengannya Orang-orang yang memikul beban di atas jalan menujunya Yang begitu berat dan tidak pernah mundur atau putus asa Orang-orang yang sabar menghadapi ujian diri sendiri dan orang lain Orang-orang yang memikul beban Mereka lalu berjalan di atas jalan yang begitu panjang, berat dan sepi Mereka itu tidak akan dibiarkan Allah begitu saja Allah tidak akan mentelantarkan keimanan mereka Dan tidak akan melupakan jihad mereka sesungguhnya Allah akan melihat mereka daripada tingkat yang tinggi lalu meredai mereka. Allah akan melihat jihad yang mereka jalankan untuk sampai kepadanya lalu dia memberikan mereka petunjuk. Allah akan melihat usaha mereka untuk sampai lalu dia raih tangan mereka. Dia akan melihat kesabaran dan ihsan mereka lalu memberikan balasan yang terbaik. Sampai di situ perkataan Ash-Shahid. Jadi dalam hal ini Ash-Shahid memetik kata-kata Syed Qutub bila mana Syed berkata tentang firman Allah dan orang-orang yang berjihad di atas jalan kami kami pasti kami akan tunjukkan kepada jalan-jalan kami surah al-qabul ayat 69 jadi Said Kutut menyatakan dalam hal ni dia kata orang-orang yang berjihad mereka ini selalu dekat dengan Allah takarub dengan Allah sebab memang bila mana kita ini berjihad kita ini akan selalu berkomunikasi dengan Allah kita akan berdoa dengan Allah kita akan minta sungguh-sungguh dengan Allah kita begitu dekat dengan Allah azza wajalla itu kenyataannya kemudian orang-orang yang memikul beban di atas jalan menuju yang begitu berat dan tidak pernah mundur dan putus asa Okey, bila mana kita berjihad memang kita ini memikul beban ianya begitu berat tapi kita tak boleh jadi putus asa kita tak boleh jadi orang-orang yang mundur sambungnya lagi, orang-orang yang sabar menghadapi ujian diri sendiri dan orang lain Okey, bersabar terhadap diri sendiri bersabar terhadap orang lain semuanya ujian kita sabar Kemudian orang yang memikul beban lalu berjalan di atas jalan yang begitu panjang, berat dan sepi. Okey memang jalan jihad ini jalan yang begitu panjang, jangan kita harap kemenangan itu begitu dekat. Memang kemenangan itu dekat, tapi maksud dekat itu bukannya maksudnya wallahu alam maksudnya kita cuma perlu berperang sebulan dua bulan settle, kita tak perlu berperang lagi dah. Bukan begitu. Memang ianya begitu panjang, jalannya begitu panjang. Okey, jalannya begitu panjang. Berat, sepi Kadang-kadang kita berseorangan Tak ada siapa Tapi ingat, percayalah Allah tak akan biarkan begitu saja Allah tak akan biarkan iman kita Allah tak akan lupakan jihad yang kita lakukan Setelah pengorbanan demi pengorbanan yang telah kita lakukan Allah tak akan lupakan kita Allah akan redai kita akan Allah akan lihat jihad kita Allah akan bagi petunjuk kepada kita Dan Allah akan memberikan kepada kita kebaikan demi kebaikan Ucailah Allah tidak akan terlantarkan kita, Allah tidak akan buang kita, Allah akan tetap memberikan yang terbaik untuk kita, asalkan kita terus menerus menjadi orang-orang yang beriman, fikrah dan <Sesan> jihad visa di lila. Wallahu a'lam bi'ssawab.